En aquest programa estem bojos pels llibres. Literalment. Benvinguts a un programa més de Literalment. Ens podeu seguir les arts socials d'un altre programa. Tot seguit, parlem amb l'Albert. Parlem de relats. Molt bon dia, lectors del món. Benvinguts a un nou episodi de Parlem de Relats. Soc l'Albert Ió, el vostre locutor, i com sabeu, soc un fanàtic de relats. En l'últim programa vam dedicar un especial al gènere dels microrelats, que són les obres escrites en prosa més curtes que existeixen. Avui, però, tornem a parlar de relats clàssics, tot i que, aquesta vegada, d'un autor ben actual. Amigues, amics, avui parlarem del gran Ted Chiang. Ted Chiang, nascut en 1967, és un escriptor nord-americà de ficció especulativa. Els seus treballs de ficció breu li han suposat 4 Premis Hugo i 4 Premis Nebula, a més d'altres prestigiosos premis d'aquest gènere. Actualment resideix a prop de Seattle, a l'estat de Washington, on compagina la seva faceta d'escriptor de ficció amb l'autor de manuals tècnics del programari. No és un autor molt prolífic, i només ha publicat 12 històries curtes fins al 2011, però ha tingut molt reconeixement per la seva obra. Avui parlarem d'un dels seus reculls de relats més ben valorats, Exhalació. El recull de relats porta el títol del relat homònim, que l'any 2009 va mereixer el Premi Hugo, el millor relat curt. A banda d'exhalació, també trobem el mercader i la porta de l'alquimista, el que s'espera de nosaltres, el cicle de vida dels objectes software, la meïnadera automàtica patentada de Deissi, la veritat dels fets, la veritat del sentiment, el gran silenci, i l'angoixa és el vertigen de la llibertat. Com podem veure, són títols molt suggeridors que, en alguns casos, ja destaca la seva faceta de programador. Donem ara la benvinguda a la col·laboradora habitual de Parlem de Relats, la Xenia. Aquí podeu trobar Instagram com a Paraules de Somnis. Xenia, benvinguda. Moltes gràcies, Albert. Digue'm, aquest llibre, de fet, eh, m'agrada molt que en parlem perquè vas ser tu qui em va recomana Exhalació. Um, què et va fer pensar que m'agradaria? primer vaig ser jo que te'l vaig regalar sí, sí, sí. i no sé um, jo estava buscant un llibre per tu i vaig veure Exhalació jo sé que a tu molt els relats curts aquí estem, no? aquí estem, per això sí, sí, clar, i no. vaig obrir el llibre i vaig llegir-me la primera pàgina crec. i vaig llegir el títol del primer relat i vaig pensar aquest és per l'Albert mm. i no sé, em va recordar tu el mercader, la por de l'alquinista, la veritat és que és molt, molt ben relat i el recomano a, a tothom. Juga una mica com el, amb el... cronologia i viatges en el temps i a més es contextualitza en un món àrab que sempre agrairà les aventures i les coses de fantasia, doncs mm. és molt, molt interessant. Sí, sí. Um, ara bé, si a tu t'han de llegir un relat, a part d'aquest, quin t'agradaria que has escoltat els títols dels altres relats d'exhalació? No sé, has dit un, El Gran Silenci, crec que es veia. El Gran Silenci, correcte. Que m'ha encuriosit. El Gran Silenci, sí, és, és un relat que, de fet, si voleu, em podem llegir una part. De fet, avui, ja, si em permet, Xenia, seré jo qui llegeixi el fragment, que sí. estàs una mica constipada, no? Sí. Molt bé. Uh, coment, diu així. El Gran Silenci, eh, de Ted Chiang. Els humans fan servir Arecibo per buscar intel·ligència extraterrestre. El desig d'establir connexió és tan fort que han creat una orella capaç de sentir-hi a tot l'univers. Però jo i la resta de lloros som aquí. Per què no els interessa sentir la nostra veu? Som una espècie no humana capaç de comunicar-nos amb ells, que no són exactament el que busquen els humans. L'univers és tan vast que per força hi ha d'haver sorgit vida intel·ligent moltes vegades. I alhora, l'univers és prou vent perquè almenys una espècie tecnològica hagi tingut temps d'expandir-se i omplir tota la galàxia. Però vet aquí que no hi ha cap senyal de vida fora de la Terra. D'aquest fet, els humans en diuen la paradoxa de Fermi. Una solució proposada a la paradoxa de Fermi és que hi hagi espècies intel·ligents que intenten activament amagar la seva presència per no convertir-se en l'objectiu d'un possible invasor hostil. Com a membre d'una espècie que els humans han dotat el límit de l'extinció, dono fet que és una estratègia assenyada. Té sentit quedar-se en silenci i mirar de no cridar l'atenció. De la paradoxa de Fermi, de vegades se'n diu, el gran silenci. L'univers hauria de ser una cacofonia de veus i, en canvi, hi regna un silenci desconcertant. Alguns humans han teoritzat que les espècies intel·ligents s'extingeixen abans de tenir temps d'expandir-se a l'espai exterior. Si tenen raó, potser el silenci del cel nocturn és el silenci d'un cementiri. Fa centenars d'anys, la meva espècie era tan, tan abundant que el bosc de Río Bajo ressonava amb les nostres veus ara gairebé desaparegut aviat, aquesta jungla serà tan silenciosa com la resta de l'univers Bé, el text segueix, nosaltres ho deixem aquí uh, aquest comentari fet agradat, Xenia? M'ha molt i si sí, fa pensar, fa reflexionar, sobre tot això del de, silenci que sentim, potser del silenci d'un doncs, cementiri. Doncs, no sé, m'ha agradat aquesta frase. Sí, al final, a Txian és molt bo perquè té aquest component com científic, no? Mm. Que ve del món de les ciències i sí, la tecnologia. Sí, clar, a mi, a mi això m'agrada. I és capaç de fer, doncs, una ciència-ficció molt elaborada i molt precisa. Mm. Uh, molt bé, doncs fins aquí el Parlem de Relats d'avui. Esperem retornar-nos el proper dia per parlar, doncs, de, de més relats. Cuideu-vos i llegiu molt, que és molt sa, i si poden ser relats, millor. A reveure! Adeu! Fem-vos còmodes perquè arriba la secció de la Mariona. Sofà, pel i manta o sofà, llibre, manta. Com a, com a, baby, a... Sou més de sofà, pel manta o de sofà, llibre i manta. Si us agrada llegir com veure pel·lícules, el programa literalment us portem una secció on parlem de cinema i llibres. Com cada final de mes, avui us portem una llista de cinc adaptacions que s'han estrenat durant aquest mes, per informar-vos i facilitar-vos la tria de llibres a llegir o de sèries i pel·lícules a veure els divendres a la nit i els caps de setmana. Jo sóc la Mariona Arabia, veieu un book a Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Pinterest i el blog on podeu trobar tot tipus de recomanacions de llibres, activitats literàries i on podeu trobar també aquestes recomanacions perquè no us en perdeu cap. Així doncs, comencem! Iniciem el mes de maig amb El olvido que seremos. El 7 de maig ha arribat als cinemes aquesta pel·lícula basada en la novel·la homònima d'Héctor Abad, editada per Alfaguara el 2017. Està dirigida per Fernando Troeba, escriptor i director de cinema espanyol i germà del guionista i productor de cinema David Troeba, amb qui també ha col·laborat per fer aquesta pel·lícula. Ha sigut guanyador de nombrosos premis Goya, com el de millor director per Bellepoc, el 93, o el Premi Gaudí, a millor pel·lícula d'animació per Chico i Rita el 2012, que va estar nominada també a un Oscar i al Premi Nacional de Cinematografia el 2015. I aquest 2021 l'adaptació ha guanyat el Premi Goya a millor pel·lícula iberoamericana. Està protagonitzada per Javier Cámara, Juan Pablo Urrego, Nicolás Reyes Cano i Patricia Tamayo. La història narra de manera íntima la vida de d'Héctor Abad Gómez, Javier Cámara, un metge colombià que va dedicar els últims anys de la seva vida, fins a la nit que el van assassinar al centre de Medellín, a la defensa dels drets humans. La trama narra la vida del doctor, un home carismàtic i líder social, pare de família, preocupat pels fills, però també pels nens de classes menys afavorides. Un home que en vitalitat i que defensava una educació basada en la tolerància i l'amor, però condicionada per la violència ambiental del seu entorn. El vídeo que siremos és la reconstrucció amorosa, pacient i detallada de la seva vida, a través del record d'una ciutat i d'una família. Així doncs, si us ha cridat l'atenció, ja està disponible a la gran pantalla. La segona recomanació de la llista és Lluça d'Alemany. No és una estrena d'aquest 2021, potser a alguns ja us sona, és del 2019, però ara arriba a Filmin, i si com jo llavors no la vau veure, ara és un bon moment. Està basada en la novel·la homònima de Siegfried Lenz, publicada al català per Club Editor. L'adaptació és alemana, dirigida per Christian Schauschow, un director de cinema alemany. Ha dirigit més de 10 pel·lícules des del 2005 i fins i tot la tercera temporada de Netflix de la sèrie The Crown. I va estar nominat al Premi German Films Awards per millor director de fotografia per Paula. Està protagonitzada per Ulrich Knothen, Tobias Moretti i Lady Eisenblatter. És un drama ambientat durant el nazisme i la postguerra i explica la història d'un jove, Ziggy Jepsen, que després de la Segona Guerra Mundial està internat en un correccional i un dia entrega una redacció en blanc i el castiguen aïllant-lo en una cel·la fins que escrigui la seva redacció sobre les alegries del deure. Així doncs, aquest aïllament el portarà en un viatge a través dels seus records per tal d'escriure la redacció. El pare d'en Ziggy, Jen Olen Jepsen, és un agent de policia local que li encarreguen en prohibir pintar al seu amic de la infància i artista Max Lodwin Nansen. Fins i tot, acabada la guerra i aixecada aquesta prohibició, ell seguirà obsessionat amb aquesta prohibició, amb la seva missió. Així doncs, el jove digui es trobarà enmig de la figura del seu pare i de l'artista que te n'admira. Lleça d'alemany és considerada una de les obres mestres que han construït la literatura alemanya posterior al nazisme i ara ja està disponible a Filmin, així doncs jo us recomano moltíssim que la, que la veieu i que llegiu el llibre. La tercera recomanació de la llista és El ferrocarril subterrani o The Underground Railroad. És una sèrie de 10 capítols de 60 minuts. La primera temporada ha arribat el 14 de maig a Amazon Prime. Està basada en la novel·la homònima de Colson Whitehead, editada al català per l'editorial Periscopi. Colson Whitehead és també l'autor dels nois de la níquel, llibre premiat amb el qual va rebre el Premi Pulitzer d'obres de ficció el 2017, però que ja havia guanyat també el prestigiós Premi National Book Award del 2016. A més, també li van atorgar el Premi a millor llibre de l'any amb l'Indist Choice Award el 2017. L'adaptació està dirigida per Barry Jenkins, director i guionista estadounidense, que va triomfar amb Moonlight amb la qual va guanyar un Premi Oscar el 2016 per millor guió adaptat i un Globo d'Or per millor direcció i guió el 2017. I és també el director de blues de Viral Street, adaptació també d'una novel·la. Està protagonitzada per Tussou Medu, Chase Dillon i Joel Edgerton. El ferrocarril soterrani ambientat abans de la guerra civil nord-americana, narra la història de la Cora, una jove esclava que malviu en una plantació de cotó de Geòrgia. Després d'escapar d'una agressió brutal en busca d'un ferrocarril soterrani, la Cora descobreix que realment no és una metàfora, sinó que n'existeix un ple d'enginyers i conductors. A la vegada, Cora és perseguida per en rightway, un caçador de recompenses obsessionat a retornar-la a la plantació de la qual va escapar. En resum, és una obra monumental que mostra l'impacte de les promeses incomplertes i el conflicte racial a través d'una protagonista femenina amb una voluntat ferotge per escapar dels errors de l'esclavitud. Ho recordo que va estrenar el 14 de maig i ja està disponible a Prime Video. A finals de mes, el 28 de maig, arriba una pel·lícula pels més menuts, i també no tant menuts, Cruella, la pel·lícula inspirada en la figura de Cruella De Deville, de la pel·lícula d'animació de Disney, 101 Dalmates, que està basada en un llibre infantil publicat per Dudy Smith. L'última publicació en català és d'edició Jaguar al 2017. Està dirigida per Craig Gillespie, director de cinema australià, nominat als Oscars per millor guió original amb l'Arts and the Royal Girl, pel·lícula del 2007, interpretada per Ryan Gosling i també director de la pel·lícula Giotonia, nominada a tres Oscars i guanyadora d'un Globo d'Or, d'entre d'altres nominacions. Cruella està protagonitzada per Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser i Joel Fry. Amb aquesta pel·lícula, Cruella, fem un viatge enrere en el temps per descobrir el passat de la malvada dissenyadora de moda i els obscurs orígens de la seva crueltat cap als animals i la seva obsessió per les pells. I té pinta que serà una de les pel·lícules més taquilleres d'aquest mes. Així doncs, a partir del 28 de maig, disponible a Disney+. I ja per acabar, a finals de mes, el 30 de maig, arriba a HBO Oslo, una de les apostes més potents de la plataforma d'aquest mes. És una adaptació de l'obra de teatre de G.T. Rogers i guanyadora del Premi Tony. És un drama històric ambientat als anys 90 i que mostra el conflicte arab-israelí dirigida per Bartlett Sher, guanyadora d'un Tony Award per South Pacific el 2008, i nominada un Tony Award per millor direcció a l’adaptació del clàssic matar a un resssenyor al 2019. Està protagonitzada per la guanyadora del Globodor Ruth Wilson, que potser la coneixeu pel seu paper apel·l'adaptació de la saga del de llibre, en sèrie HBO, La matèria oscura, o en Andrew Scott, de Fleabag i Black Mirror, nominat als Emmy. En general, tot el càsting està ple d'actorassos, que segur que us sonen de moltes altres sèries i pel·lícules d'èxit. La història es basa en una història real de negociacions entre enemics implacables, les converses secretes, a insòlites i actes heroics secrets d'un petit però compromès grup d'israelians, palestins i una parella noruega que va conduir als acords de pau d'Oslo el 93. Oslo és l'última estrena d'aquest mes i si teniu HBO, no us la podeu perdre. Seguiu la secció de la mañana que sempre porta molta informació, literalment. Gràcies, Mariana. Benvinguts a la meva secció del reportatge. El reportatge d'avui sobre de Compte a Comptes, que és un Compte a Comptes, per elaborar aquest apartat el llibre de la Sara C. Brillant, com explicar contes ha estat una molt bona ei eina. L'art d'explicar contes no és, és, no és senzill. Per això s'exposa a continuació un seguit d'orientacions que permeten ser útils per a terme una bona pràctica amb els contes. Orientacions enfocades al paper del narrador. El narrador ha de partir de la idea que n'és interpret. El secret de l'èxit re resideix al grau d'intensitat amb, amb el qual el narrador vol fer passar la seva impressió a, a l'ugent. El narrador haurà d'assimilar la història per poder explicar, no es tracta de memoritzar lletra per lletra, sinó que el narrador faci seva la història. Coneixer la història en els estatals més íntims i assimil·la tant que el llibre el converteix en una mena d'experiència personal permetrà connectar amb, amb el gent. No s'haurien d'explicar mai quantes que no hi haguessin res per al narrador. El narrador haurà de, de, de seguir el seu propi mètode personal per preparar-se al conte. A cadascú llibre millor un O. Altres procediment per assimilar la història, per exemple, repartir-la al meu alta, al, al meu baixa, explicar-la a un urgent imaginari, escriure-la en silenci, ordenar centralment l'elaboració del conte, visualitzar els personatges, mantenint la calma al llarg d'explicacions clau a un bon narrador, així com mostrarà seguretat, alegria, autodomini, capacitat i improvisació. El narrador haurà de procurar no interrompre la narració per cridar l'orientació o algun dels en el cos, que si hi hagués algú que no està a terme captivar la seva atenció, de la pròpia història amb el to de veu, amb algun llest. I, I ara, a continuació, dos persones, dos contacontes, ens explica què és i com fan la, la seva feina. Hola, bon dia. Em dic Berta Rubio. Formo part de la companyia Laberta del Poblet i sóc narrador oral, contacontes, que es diu també. I bé, el que faig, doncs, és això, és explicar contes i històries i fer petites sessions d'espectacles de, familiars, sobretot doncs, per, per fer arribar les històries eh, als infants principalment, però també als adults, eh, d'una altra manera, no? a través de, de la narració oral, que és doncs, eh, probablement la manera, probablement no, és segur la manera més antiga de, de fer arribar les històries als altres. No? És una feina que vaig començar a fer una mica per casualitat.ballar estic en una associació que treballa la diversitat familiar i en el marc d'aquesta associació doncs, fer unes sessions això de contes i de tallers per, per visibilitzar la diversitat familiar i doncs, bé Jo era la persona que s'encarregava de fer de dur a terme aquestes sessions de contes i tallers i em van començar a demanar que s'hi podia explicar altres tipus de contes en altres eh, contextos ho vaig començar a fer i bé, doncs a dia d'avui ja fa... Eh, doncs no sabria dir quan gairebé 10 anys que, que això, que explico contes i, i bé, doncs eh, això és una mica tot la feina d'explicar contes eh, que personalment combino amb altres feines que també tenen a veure amb la literatura, eh, per mi és molt gratificant perquè per diversos motius. Per un motiu, eh, el primer motiu és que tens els, les persones... Eh, l'audiència davant, no?, i pots veure la seva reacció. A més a més, normalment els narradors treballem en uns espais eh, en els quals tenim molta proximitat amb el públic, sí que és veritat que ara amb la pandèmia tot això s'està matisant una mica, però bé, en principi tenim molta, molt contacte amb el públic, veiem les cares, estem molt a prop, llavors podem jugar molt amb els ritmes, amb els temps, si veus que hi una cosa que interessa més, doncs la treus més o la treus menys, i bé, aquesta interacció personalment em fascina i m'agrada molt també em intriga no? perquè de vegades una mateixa sessió en un lloc en un context funciona molt bé i en un altre context doncs, no funciona tan bé o has de tirar d'altres recursos perquè el públic s'enganxi i bé, doncs, aquesta interacció amb l'audiència, amb el públic i aquest feedback constant i, i el moment m'agrada molt i l'altra cosa que m'agrada molt d'aquesta feina doncs és aquesta possibilitat de fer créixer, modificar i, i remoure no? i transformar les històries a la meva manera. I a més a més el fet de que, que són històries que no estan escrites enlloc, no? perquè bé sí que hi pot haver un punt de partida que estigui escrit, però cada producció de la història, per això que us deia, no? perquè cada públic és diferent, perquè tu cada dia tens un dia diferent, doncs eh, és diferent i cada vegada que fas un conte el fas diferent. I això també és, eh, és com molt màgic, no? Hi ha una part de, de creació i de, i de cosa que és només d'aquell moment de, de performance, doncs que, que és molt màgica i molt xula. I bé, doncs aquesta és una mica la meva feina, explicar contes i jugar sobretot amb, amb, amb aquests contes i amb aquestes històries que mai són dues vegades iguals. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies. Soc Rosa Fitell i m'agrada molt explicar contes. De fet, explico contes i m'has demanat que, et... que expliqui en què consisteix la meva feina. Bé, doncs, eh, bàsicament és això, explicar contes, eh, fer espectacles infantils a través del conte. Llavors, diguem que jo no, no em limito simplement a estar asseguda en una cadira i explicar una història o passar pàgines del llibre, no és la meva manera habitual de treballar, sinó que doncs, eh, valc de diferents suport visuals, d'algun titella, d'alguns peluixos que em serveixen de personatges... Bé, cada història té la seva manera d'explicar-se, diguem-ne, no? Llavors, eh, és això, la, la meva feina seria aquesta, fer més teatre o teatralitzar els contes, per dir-ho ¿vale? Com ho faig? Doncs a partir de que tinc la història que m'agrada o que m'interessa o que la vull explicar, eh, penso, Romiu, com la puc expressar, com la puc fer arribar al públic, al meu públic, en aquest cas, doncs, els nens i famílies, evidentment, i llavors fabricar-ho, m'ho fabrico tot jo bàsicament, tots els elements que tinc visuals ja sigui a través de dibuixos ja sigui a través de de titelles que m'he muntat jo mateixa, alguna hora sí que he comprat algun peluix que m'ha servit per aquella història però bàsicament sóc jo la que em fabrico el material per poder explicar els contes me les ingenio, per d'allò. M'agrada molt, m'agrada molt i a més que em relaxa i amb... el fet, per exemple, doncs, quan dibuixo els personatges doncs és una manera també d'entrar en contacte amb ells i de saber més com es bellugaran, com com parlaran uh, i l'aventura que els hi passarà o deixarà de passar, diguem-ne, no? És com entrar en contacte amb, amb aquells personatges i aquelles situacions que llavors més tard hauré d'explicar. Uh, també cuso a tra... amb, amb roba i espumes i doncs, això creu els personatges uh, i, i també és una altra manera d'entrar en contacte amb ells, no? el fet de manipular-los i treballar-los i, treballar i crear-los. Uh, per tant, tan disfruto muntant-ho com explicant llavors les històries, no? I el que és més maco, jo vegades dic, de la meva feina és veure les rielletes, aquell somriure, aquells ulls brillants, aquella abraçada que et venen a fer quan s'acaba l'espectacle. És que això, això, això no té preu, <laughs> això no té preu. Vol dir que el que pretenia amb les històries que he estat explicant que és arribar al públic i transmetre alguna emoció, doncs en un principi s'ha aconseguit, no? I no sabria dir-te res més, Jordi. Uh, la meva feina és aquesta, bàsicament. val. Llegir molt, clar, evidentment en llegeixo molt per, per buscar històries que em captivin i que um, vegi jo que les puc fer servir per poder-les transmetre. Si no m'arriben, doncs, evidentment, no sóc incapaç de transmetre la per tant, aquesta descartada. Llavors, d'on trec les històries? Doncs això, dels llibres. Hi ha moltes històries que les he tretes a través de les cançons infantils, hi ha moltes cançons infantils que, que permeten desenvolupar la història a través de la cançó, no? I llavors, doncs, combino això, cançó, història, cançó, història, amb la qual cosa faig participar els nens a través de la cançó i la resolució del problema, val? Aquí també seria una altra font. Hi ha, tres, hi ha molts contes, evidentment, que els he inventat jo, a través d'alguna idea, algun pla, flash d'aquests que tens a vegades, doncs, també me'ls he inventat jo i també els explico, val? Aquí seré una mica el ventall de, de què és la meva feina. Uh, espero que us hagi agradat o que heu trobat interessant i també m'agradaria molt que quan em veieu actuar vingueu a veure les històries, a veure si és veritat tot això que he explicat. D'acord? Petons a tothom. Família. Hola, bon dia. Em dic Berta Rubio. Formo part de la companyia La Berta del Poblet i sóc narrador oral Conta Contes, que es diu també.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 que és doncs, probablement la manera, probablement no, és segur la manera més antiga de, de fer arribar les històries als altres. No? És una feina que vaig començar a fer una mica per casualitat. Uh, treball, estic amb una associació que treballa la diversitat familiar i en el marc d'aquesta associació uh, doncs fèiem unes sessions això de, de contes i de tallers per, per visibilitzar la, la diversitat familiar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 Prepareu la maleta, perquè a continuació viatgem a la Catalunya japonesa del Juan. Molt bones, sóc el Joan Garcia i tornem amb la secció més oriental i nipona d'aquest programa. Doncs avui us vinc a parlar d'un dels aspectes més destacats de la cultura japonesa, que és, sens dubte, la literatura. Quantes vegades haurem llegit o inclús vist sobre samurais, kimonos, geixes, jureis, kaiju, jokais, manga, entre tantes altres coses. Doncs us faré unes recomanacions literàries per si us interessa. Si us agrada el Japó feudal, us recomano la novel·la Ronin, de Francisco Narla, ambientada al 1600 en plena guerra civil japonesa. És un llibre força extens que retrata una sèrie de batalles històriques en distintes localitzacions japoneses, al mateix temps que situa una trama paral·lela a Espanya. Tracta temes com la religió, les costums, la política i la societat tant espanyola com japonesa. Si us agrada més la novel·la històrica, us recomano Aki una trilogia de Carlos Bassas del Rei, que comença amb Aki, i El misteri de los Cerezos, que se situa a un Japó feudal on els yokais existeixen. Tracta sobre misteri, on els dos protagonistes, un mestre i el seu discípul aquí, se situen en una societat atormentada per la corrupció i l'abús de poder, i també per les criatures mitològiques. La continuació es diu El misteri de la Gruta Amarilla, i l'últim llibre per tancar a part, en la trilogia és El Samurai Errante. D'un gaire més espiritual tenim una altra trilogia que us recomano i és Les Piedres de Chihaya de Sergio Vega. Són tres llibres ambientats en el caòtic període Kamakura. Ens posa la pell d'un noi que sobreviu i lluita per sortir endavant en un país ofegat per la sang. Fora de la ficció, una recomanació que us faig molt amena que us pot agradar és Historia de los Samurais, de Jonathan López Vera. És un magnífic atatge sobre la figura dels Samurais, una de construcció del mite ple de dades verídiques i contrastades dins d'una narració molt entretinguda. Doncs aquestes són les recomanacions que us deixo, que espero que us ben agradi i deixeu-nos les vostres sugerències o comentaris a les nostres xarxes una fuerte abrazar a fin de la provera La literatura japonesa Vos pues apobano calla y humor Gracias Iván Espero que os haya Arradat. El programa d'avui dono les gràcies als col·laboradors. Fins a la propera. Gràcies.